is die afkon, afkorting vir elektronise kerk Jy kerk dan hier is die sending arm van net radio SA waarmee ons probeer om alle mense op aarde te bereik met die evangelie, die goeie nies van Jesus Christus as die hoofd van die kerk Jy kerk is dus nou nie een fysische kerk nie, maar een elektronische kerk. As het nou nie een fysische gebouw nie, maar elke persoon waar jy ook al is, is maar net deel van die wereld waar jy kerk. En Jezus het die opdracht gegeen, hy het gesê, gaan die jylle wereld in. En verkondig die evangelie aan al die naties. Leer hulle, doop hulle, en ek is met julle tot aan die uiteinde van die wereld en daarmee is ons bezig ons probeer om met hierdie sending arm wat nie grense het nie he, omdat hierdie radiostasie wereldwijd uit saai probeer ons om dan uitdrukking te gee aan daar die opdrug van Jezus as die hoofd van die kerk. So as jy weet van mense wat om een of ander rede nie by fysische kerk kan inskakel nie, daar is baie redes daarvoor, mense is ver van die kerk af, van die kerkgebouw, daar is mense wat in hospitale is, daar is mense wat op vakantie is, daar is mense in die buitenland wat die ander kerke vreemd vind en miskien dalk daarna hanker om in die Afrikaanse taal bedien te word, wat ook al die rede mag wees, ons het ons allemaal kontak ons het ons een netwerk van mense wat ons kan kontak, net vir hulle die inlichting weer te gee van net Radio SA by www netradio.sa by www.netradio.sa.co.za www.netradio.sa.co.za Baie welkom dan vir ochend by hierdie Eredeens en die vir ochend weer eens dokter Tini Eilers wat uitsa hiervan uit Airene die stad van vrede in Pretoria Suid Afrika ons gaan ons ere begin door saam te bid kom ons buig ons hoofde en sluit ons oog en dan bid ons saam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 ka uh -huh. us uh a -huh. ons ons skulde net soos ons vergiver die wat in ons zonde en nu leie ons nie in die verzoeking maar verlos ons van die boerse waar die belei ons algemene christelike geloof in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis seker die oudste geloosbeleidnis waarvan ons weet dat hier so 100 jaar na Christus en daarna luister ons na een Engelse weergave soos gesing dier Steve Green Ek glo in God die Vader die Almachtige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 en aan ewige lewe,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 yearned to save us all, to lift us from the fall, we believe, we believe in Jesus, the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 We believe we believe in the spirit who makes believe one our hearts are filled with his presence the comfort comfort has come The kingdom unfolds in His plan, unhindered by courts of man, His church a pair. One remains Boem behalwe die feit dat die mens jou geloof in God door die enig moet belei, soos wat ons dit hier as een voorbeeld genoem het, en dan ook aan het gedeel het in die apostoliese geloosbeleidenis, moet die mens God ook aanbid. God soek na mense, wat hom in gees en in waarheid aanbid. Daarom hier die komponent van die liturgische orde, waar ons bezig is met aanbidding, lofsang en aanbidding, moet die mens probeer om te ontspan in Godse teenwoordigheid. En die wereld daar buitenkant vergeet. En net op God probeer concentreer. Dis een wonderlijke voorrecht om dit te kan doen. Om alles te vergeet, maar net God, die skipper in gedachte te kan nou Terwijl ons dan bezig is om te luister na ons voorsang en aanbiddingsliedere, lofsang en aanbiddingsliedere, kom ons, concentreer op daar die woorde, terwijl ons aan God denk, en aan hom, dan die eer en die eerlijkheid geer. Dit is vir ons gedeelte wat my altyd baie prachtig is hier in Roemeine hoofstuk 11 vanaf vers 33 tot 36 Soe lofsang rondom God en sy woord Oe diepte van die reikdom en weisheid en kennis van God Hoe ondeergrondelik is sy oordele en onaspeurlik sy wee Want wie die gedachte an die Heere geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eers iets aan hom gegee, dat het hom vir moet word, want uit hom en door hom en tot hom is alle dinge, syne is die Heerlikheid tot in eeuwigheid, Amen, wat een wonderlijke lofsang rondom God, dan lees ek ook net een enkele vers, of nie is die hele versie so' gedeelte van hoofstuk 12 vers 16 wat sê, Moe nie na hoe dinge streef nie, maar voeg jylle by die nederige. Moe nie na hoe dinge streef nie, maar voeg jylle by die nederige. Ek gaan daar die vers ook lees, uit die Engelse vertaling, waar daar verskillende vertalings is, in een hier die 26 translations waar dit ek lees, maar ek wil nou maar net een van daar die vertalings aan die voorhou in die Engels. Don't become snobbish but take a real interest in ordinary people. Don't become snobbish beteken real interest in ordinary people. Das is een rede hiervoor. Das is altyd een rede waarom God iets sê. God sê nie vir ons om net dinge, net om die Bijbel vol verse te kry nie. God het dit plan uit een haarfijn, waterdichte raadsplan, soos wat Gods hele skipping gedraan word door kennis dier wetenskap wat God binnen in alles ingebouw het wette wette van die fysika net soos Godse raadsplan Godse raadsplan is fijn uitgewerk jy kan toch vir jyself dink die mens zonder God is iemand wat die eeuwigheid sonder God moet doorbring, tot aan alle eeuwigheid, dit is een verskrikkelike gedachte, en God wat die mens so lief het, God is liefde, hoe sal hy nou, nie besorg wees oor die mens nie, en sy raadsplan, sy manier waarop die mens uit die situasie wil red, is haar fijn door God beplan, daarom die, thema van die boodskap vir ochtend nie, lang boodskap nie, oor die structuur van die zaligheid. Die structuur van die zaligheid. Ek is so bly, ek het so'n afdakkie, so'n canopy, wat ons in on Engels noem, a canopy, jy ken ek canopy, waar onder die mens nou kan sit, tafel daar kan plaas en stoelen en soe Andersik moet opslaan en al die aluminiumpale nou uit die sak uit moet haal en almekaar sit dan is ek so bly daar is 'n prentjie van 'n struktuur. Wat gemerk is sodat jy nou baie maklik die een in die ander stuk in, in kan pas en binne 'n paar minute dan staan die hele struktuur dan na trekkie nou maar net die seil hier bo-oor vas en die die in die haak met die hakkies in in die oogjes en daar is die hele struktuur recht. Maar jy kan nie so sonder een struktuur werk neem. Daarom het God ook vir ons struktuur, die hele bybel, die ganse oud testament, as ons dit die oud testament wil noem, die boeken van Genesis tot by Malaagie, is vol prentjies met struktuur en die belangrikste prentjie en die belangrikste struktuur wat die meest centrale struktuur in die ganse skrif is is die tempel of soos wat het bekend was as die tabernakel, die opslaanbare tempel toe die volk nog door die woestijn getrek het moest hulle, soos wat hulle getrek het vir die 40 jaar Opslaan en afslaan en opslaan en afslaan, die tabernakel. En die tabernakel het God vir die mense gee as die weg van saligheid, dat hulle mooi kan sien hoe werkt dit, hoe werkt sy raadsplan. Daarom is het goed dat die mens na die constructie van die tempel sal kyk, mens het is so'n belangrike constructie, in die geskiedenis, dwars dier die geskiedenis van Israel, van Jerusalem, was dit die centrale punt, alles het daar gebeur, by die tempel. Totdat die tempel in 70 na Christus afgebrek is, vir die laatste keer, en vandag sta die grond, in die hande van die moslims, en daar is om moskede opgebouw, twee strukture van die moslim godsdienst. Allahakza Moskee en dan ook Dome of the Rock Dit wat die mens altyd op prentjies te sien kryf, fotos Daar sê van uit vanuit die Oolijfbergse kant geneem word Op Jerusalem, op die stad Staan hier die koepelvormige dak Goudvormig, the Dome of the Rock, staan daar Dit is waar die tempel gestaan het en vir die jode is dit een verskrikkelijke hartseer situasie daarom sal jy sien almal in die ou stad, al wat die jood is as hy daar rond stap, stap hulle na die ou westmuur toe die die muur wat bly staan het want alles, al die anders is afgebrek dit het bly staan, die westmuur en dit is vandag een plek van ontbidding, hulle kan net tot daar stap want die tempel is nie daar nie Daar staan hulle maar in ween, daar staan hulle in bid, daar staan hulle in een roep, na die Messias wat weer moet kom, want hulle weet is hy kom, dan word die tempel weer opgerig, dan alles word herstel, alles soos wat het was, word herstel. Nou kan ons vir ons self net denk, hoe nou God die tempel het saamstel die verskillende gedeeltes daarvan, die drie dele, die buitenste gedeelte, dan die heilige gedeelte achter die voorhangsel en die allerheiligste achter die tweede voorhangsel. Dis waar God wil hee, waar ons moet ingaan, waar Jesus als voorloper vir ons ingegaan het. En die Hebraer briefskrywer het baie tyd daaraan afgestaan om met die Hebraers, mense wat met die Joodse achtergrond dan, wat kan verstaan, en wat die waardering het vir die structuur van die tempel, daar aan andag afgestaan om te wees hoe dat dit die weg van saligheid is, en hoe Jezus as hoopriester daar ingestap het, en hoe ons achterom moet anstap, Want die Hebrae briefskruiver het geseen dat die godsdienst het verval net in die eerste gedeeltes, die eerste beginsels. Net daar die eerste buitenkanste gedeelte van die tempel, dis waar al die rituele van die kerk vandag omtrent eindig. Wanneer hy praat van die eerste beginsels en sê ons kan toch nie bly staan by hier die eerste beginsels soos bekering, Ons weet ons dis waar alles begin vir ons in evangeliese kerke waar ons die evangelie verkondig. Dat een mens tot bekering moet kom, want daar is sommige kerke wat nie weet, is wat dit beteken nie, wat dit nooit verkondig nie. Maar daar is kerke waar jy nog gaan hoor dat mense geroep word tot bekering, want die Griekse woord vir bekeer beteken om, om te draai en uit jou vorige denke, waar jy tot die wereld geleef het en in die wereld geleef het, jy daaruit wegdraai en nou jou aangezicht na Godse kant toe draai en jy stap die koninkryk binnen. Dit is bekering, maar dit is die begin, dit die begin van die eerste beginsels. Daarna my geloof, soos wat ons ons geloof beleid, in die apostoliese geloofsbeleidendis, dat jy met jou mond die Heere Jezus beleid, en met jou hart geloo, dat God om in die dode opgewek het, dan sal jy gered word. Ons belijdenis van ons geloof, is een verskrikkelike belangrike komponent. Ja, maar dis vir die eerste beginsels. Maar as sommige mense wat nie eers kan sê, wat hulle geloof in God behels nie. Daarover moet ons... Nadink. ons moet daar oor sitte en dink, wat is my geloof in God, hoe sal ek dit aan iemand verduidelik? Dan die leer oor die doop, waar Johannes die doper mense gedoop het, en Jezus gedoop het, en gesê het, jylle moet jylle bekeer, want die koninkryk het nabij gekom, een mens kan nie die koninkryk ingaan, as jy nie wegdraai uit die jimmel, uit die wereld nie, en na die koninkryk toe, want die koninkryk het nou nabij gekom, nou moet ons in die koninkryk in. Hy het mense gedoop met beleidings van hulle sondes. En dan het Johannes voortgegaan en gesê, ek doop julle nou hier met water, want hy het mense daar in die Jordaan rivier gedoop, en Jezus ook daar gedoop. En vir mense gesê, onthou nou ek doop jylle met water. Maar daar is iemand anders wie se skoene ek nie waardig is, is om ees aan te draan nie. Bedoelende Jezus. Hy doop jylle met die heilige gees en met vuur. So dit is wat die Hebraer briefskrywer vir ons noem oor die stappe Van die eerste beginsels Namelijk bekering En dan my geloof in God My doop in water Doop in die heilige gees En dan gaan hy voort en sê Die leer oor die opstanding Die feit dat ons vir mense moet sê En leer Dat as jy gesterf het Verdwijn jy nie maar net ergens jy nie En alles is soort voor jou Soos voor jou geboorte nie, nee, daar is opstanding uit die dode. Daar is een hierna mals. maar dan dam je saam die oordeel. Een mens sta nie maar net uit die doodheid op en gaan voort, soos wat jy geleef het nie, dan is daar een oordeel, waar God na jou leven kyk en wat jy gedoen het, word dan beoordeel, en jy gaan of loon ontvang, of gaan skade luid. Maar nou sê die Hebraerbrief, skryver vir ons, dit, is net die eerste beginsels, dit is melkkos. Dit is nie vaste spuise nie. Maar ons kan nie sonder daar die fondatie nie, dit moet daar wees. Maar nou moet die mens verder gaan sê, Nou moet ons voortgaan na die volmaakte toe Daar waar God met ons een, een op een basis Gaan andag gee aan my leven aan my hart Want alles wat een mens doen Nadat jy nou dier al hierdie rituele is Kom daar hierdie fase in die mense leven Dat jy sê Maar Heere, maak my gezond soos wat Jeremia dit gedoen het, hoe hy die mens analyseer het en gedeagnoseer het, en sê dat die mens hart bedriegelik is boor alle dinge, wie kan dit ken? Wie ken nou eindelike mens hart? Dan sê die Heere ek, Is die kenner van die harte Ek onderzoek, ek diagnoseer Ek ken alles van jou harte ken Alles van jou haare Hoeveel haare jy op jou kop het Hoe sal ek nou weet wat in jou hart ingaan he God ken alles, hy weet alles van my en jou Nou kom sal ons nie achter die voorhangsel dan wil ingaan dat God daar met ons kan werk, soos Paulus dit in Filippense vir ons verduidelik, en sê, dis God wat in ons werk, om te wil, sowel as om te werk na sy welbaar. Nou weet jy wat, God het een plan met jou leven, en met my leven, en met Paulus sy leven, en met Johannes die dooper sy leven, ook met jou, en met my. Ons is nie somme net toevallig hier nie. God het een raadsplan, God het een blauw God het een doel, en hy wil graag daar die doel in ons leven bereik. Maar hy kan dit nie doen, as ek bereid is om voort te gaan na die volmaakte. As jy nou kyk na die be eerste beginsels wat die Je breer briefskruiver aan ons voorhoud, dan sê jy, sien, dis omtrent maar al waarom die kerk ombeesig hou. Sommige kerken nie eers met al daar die komponente nie. En dan sê hy, ons kan nie daarby, stilstaan nie, ons moet voortgaan na die volmaakte en achter die voorhangsel in, waar Jezus as voorloper vir ons ingegaan het, en as ons daar achter daar die voorhangsel ingaan, Dan is die Heilige Gees, God die Heilige Gees aan ons linkerkant en God die Seun aan ons rechterkant, wat ons help, want ons moet dan verander word, ons moet in ons hart verander word. En as ons in Zachariah lees, sal ons dit sien hoe dat daar opdracht gegeef word dat Zachariah sy vuilkleren uitgetrek moet word. Daar by die kandelaar, dis waar ons staan, by die kandelaar, daar kan ons nie met vuilkleren verder nie, God weet ons is vuil, hy weet ons het vuilkleren aan. Maar hy wil het skoon maak, hy wil vir ons witkleren aantrek. Nou hier die wit kleren en vuil kleren het maar net te make met wat ons doen, dit wat uit ons hart uitkom. Elke motief, voordat ek en jy nog iets doen, my olieve boete en sissie, dan denk ons daar oor. Dit kom uit ons brein uit, dit is besluiten wat in ons hart gegenereer word en dan doen ons dit. As iemand, kom ons neem net met een sommere alledaagse voorbeeld, van jy ry in die dorp en iemand slaan remme aan hier voor jou en jy mis die persoon net so met die dikte van een polonieskul. En nou staan die persoon daar en hy gaan ook nie eens voor hen toe nie. En terwijl hy nou wel voor hen toe gaan, Weis hy vir jou allerhande tekens Daar dier die venster As of jy nou iets verkeerd gedoen het Hoe reageer ons nou, want Sê nou maar jy Klim uit jou kar uit En jy stap na daar die persoon toe Dan het jy dit mos besluit Dis mos nie dat jy jou selfskielik voel Daar gaan jy En hier staan jy nou vir die venster En die hammer daar in die venster en jy weet nie eens hoe jy daar gekom het, en jy, my ou liewe boete en sissie, daarie goed kom alles uit ons hart uit, alles, elke liewe ding wat ons doen, en daar die optrede van ons word, of vuilkleren genoem, of dit word wit kleren genoem, daarom, gaan die bruid van die Heer Jezus, fijn, wit, linde kleren aanheem, Blink, fijn, wit. En dan sê die skrif somme daar in openbaring 19 vers 7, Dit is die rechtverdige dade van die heiliges. Nou dit gebeur hier achter die voorhangsel. En vir die rede glo ek, die gees van die Heere verochend van my my aandag gevestig op Romeine 12 verse 16. Moe na hoge dinge streef nie, want dit le op die grens van hoogmoedigheid. Maar voeg jylle by die nederige. God wil he, ek en jy moet ons voeg by die nederiges. Nou hoekom? In Matthäus 11 vers 29 sê Jezus van omself, jy moet nou mooi luister, wat Jezus van homself sê, hy sê, ek is sachmoedig en nederig van hart. Nou, mens kan baie goed sê, en dan is dit nou nie waar nie. Dit mag dalke wensdenkerij wees. Maar wanneer God self praat, mense, daar is nie leens in Godse mond nie. Daar is nie onwaarhede wat uit Godse hart na vore kom nie. En hy Jezus is die vleesgeworde God. Hy sê van homself, aangetekende Matthäus 11, 29, Ek is sagmoedig en nederig van hart. Kom ons kyk net daar hy twee woorde, die twee begrippe, sagmoedig. Tegen oor sagmoedig is hartkoppig. Sagmoedig, hardkoppig Sagmoedig, sachte grond in my hart Waar Godse saad gesaai kan word Hartkoppig, klipperige grond Waarin daar nie saad kan val nie Soos wat jy ontdou uit die saaier in Matthäus 13 Kan die wortel skiet nie Dit leem maar nie daar En die voels kom en pak het op Sagmoedig Nou as God sagmoedig is Hoekom sal ek en jy nie ook kies om zagmoedig te wees nie? Hy ek is zagmoedig en nederig van hart. Hoe nederig is God? Want hy nou God het besluit om mens te word. En ons noem het, maar baie mens op die aarde en hy moet nou uit een mens gebore word. In, uit, uit een sekere familie, een sekere gesin, een sekere omstandighede waar in verskillende gesinne is, jy weet, ons alle gesinne op aarde verskil, van die brandarmste mense, tot die skatrykste mense, wat nie weet hoeveel skat hulle het nie. En tussen hier die twee uiterstes, le al die ander mense, Nou waar sal so jy jouself wou geplaas het, as jy een kese gehad het? Sal so jy uit belangrike mense gebore wou wees, skatryk mense, waar daar geen soort van geen gebrek is nie, maar geen, financieel nou gesproke. Nou kyk wat het God besluit. God het besluit, hy wil geboore wees uit nederige mense. Mense soos Jozef en Maria. Ons weet nie eers veel van Jozef afneem. Behalve dat daar genoem word, dat hy heel waarschijnlijk een skruinwerker was, wat met hout gewerker. Maar ons leer hom nie ken nie, ons, ons krij nie een nader blik op hom nie, ons weet meer van Maria as wat ons van Jozef afheed. Maar dat hulle nederige mense was, wat die is een plek gehad het waar Maria kon geboorte skink aan Jozef nie. Maar as hulle belangrike mense sou gewees het, dan sou daar plek gewees het. dis wat God besluit het, hy kon ons enige gesin gekies het, kies hy dit, daarom kan hy vir ons sê, moet na hoge dinge streef nie, maar voeg jou by die nederig is, want dis waar jy God gaan leer ken, hoesoe, so? luister weer wiekie mooi, 1 Petrus 5 vers 5, luister mooi, laat hierdie Al is dit al wat vir ochend by jou byblij van hierdie hele Ekerks Erediens. Net hierdie een enkele vers. 1 Petrus 5 vers 5. Ek hoop jy sal dit onthou van nou af tot in eeuwigheid. God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Denk jy nie dit is omtrent die belangrikste vers in die Bijbel nie? Boem behalwe nou die feit dat Jezus Christus vir ons mens gewaard het, gesterf het, begrawe is, opgestaan het uit die dood, opgevaard het na die hemel, sit aan die rechterhand van die Vader van waar hy sal kom om te oordeel. Van my en vir jou as mense, denk jy nie dit is die belangrikste vers dat God weer staan die hoogmoedig is, hy weerstaan hulle, nou mense, my boete, en my sisse, as God jou gaan weerstaan, het jy nie geen kans nie, maar soos hy niks nie. Dis hoe kom die skrif sê, as God vir ons is, wie kan tegen ons wees? Nou as ons dit net omdraai, as God tegen ons is, wat gaan al die ander goed ons help? niks God weerstaan die hoogmoedig is maar aan die nederig is gee genade mense, my liewe boete en sissie, ons het elke dag, elke seconde elke breekdeel van die seconde, het ons God sy genade nodig om hier hierachter die voorhangsel aan ons te werk nou moet jy onthou ek moet daar nederig wees. Ek moet God aanbid in nederigheid. Ek moet besef ek is een mens, ek is uit die stof van die aarde gemaakt. So as God met Jeremia gedoen het, om vir hom te weis toe, Jeremia sê, Jeremia maak my gezond, jy sê nou kom, stap na die pottebakker sy werkswinkel. Dan kyk jy bykie dag en ek met jou praat want ek is soos die pottebakker ek is bereid om met jou te werk met stof van die aarde ek is nie bang om my hande in die stof vuil te maak nie ek vat aan mense en net so wil God aan my en jou raak want ons moet dierom angeraak word touch your people once again is een van die liedere wat Steve Green vir ons syng. Ons het God sy aanraking bitter, bitter nodig. Anders gaan ons net so in ons hoogmoed die eeuwigheid sonder God tegemoet. Dit is een verskrikkelijke gedachte. Wie daar die persoon ook al mag wees, dit is een verskrikkelike gedachte. Daarom is dit maar beter, raadsam, baie weis, dat ons in nederigheid, ons by die nederiges sal voeg, want God weerstaan die hoogmoedig is, en hy gee genade, an die nederig is. Want hy self is nederig. Sagmoedig en nederig van hart. Ek is so blij, ek gaan eendag saam met hom, tot in alle eeuwigheid wees. Hy wat nederig is, sagmoedig is. So God, om saam met hom, tot in alle eeuwigheid te wees, is waarna my hele wese hanker Daar die twee gedagtes van sagmoedigheid en nederigheid. Wow! Rarig, my boete, en so sê, dis iets om na uit te sien. Nou kom ons wees maar liever so nederig soos hy. Daarom sê hy, voeg jou maar liever by die nederig is. By wie wil jy gewoon ek weer? Denk my daar aan. As mense wat by wat dink dis een wonderlijke ding, om sê bijvoorbeeld die koningin van Engeland te ontmoet, en net daar hand te skut, jy kom nou jy sê, wat van die nederige mense, God sê dan, voeg jou by die nederig is, want dis waar jy God gaan vind, omdat hy self nederig is, en sagmoedig is, Ek hoop ek motiveer jou om achter die voorhangsel in te gaan waar die Hebraeer briefskrywer vir ons nooi om in te gaan. Daar waar God aan ons werk waar die vuilkleren uittrek en vir ons skoon rein fijnlinde gaan aantrek. Waar hy met ons hart gaan werk. En het like lyk vir my die heel eerste ding wat God hier onder my aandag wou bring is nederigheid. Dat dit die fundamentele soort van geestelike eigenskap moet wees van ons hart nederigheid, sagmoedigheid sagmoedig sachte grond waar in Godse woord kan val om te kan ontkiem nederig omdat ek weet ek is net een doodgewone stofkorrel uit die stof van die aarde is ek gemaakt en tot stof gaan ek terugkeer, en ek het God bitter nodig, kan nie die ewigheid, sonder om ingaan nie, mag nie, ons kan nie, ons kan het nie bekostig nie, en daarmee gaan ek, jou nou groet, en sê, Amen, ontvang die Seen van die Heere, en dan gaan die in vrede, mag die liefde van God ons vader, die barmhartigheid van Jezus Christus sy sien, en die troosvolle gemeenskap van die heilige gees, met ons wees, nou en totdat Jezus Christus weerkom. Amen. Want dan is het ons diefje, dieuvelente, as God het so wil, by 4 uur, boekvoorlesing voor, het, en dan weer om 19 uur, 7 namiddag, Suid-Afrikaanse tijd, Central African Time, ons program, gereelde program, Stem van Hoop, wat ons weer Godse woord oordink, en dit dan so bepijns. Daarmee sê ek, brutekje Shalom frede